И накрая завършвам с последната идея, третата идея, Титнат Хан, усмивката. Който се усмихва на страданията и на трудностите, той може да ги контролира и да ги преобразява. Усмивката е главният метод за укрепването на човека и за укрепването на света. Усмивката означава, не става просто за смеха. Се дремиш в обясня дълбоката разлика между смеха и усмивката. Поучителя и в тъс лекция частично. Усмивката означава, че човекът владее себе си. Усмивката успокоява цялата нервна система и всички същества вътре в човека. Казва, усмихни се на своята скръп. Защото ти си по-виш от нея. Човекът е подобен на телевизор с много канали. Ако включиш канала на скръпта, ще станеш скръп. Ако включиш канала на усмивката, ще станеш усмивка. Която програма включиш, тя прониква в тебе. Ето, натискаш копчето и изглежда лесно, нали? Така е. Но който тренира всеки ден, накрая му става лесно. Така. С усмивката ти прави живота си по-красив. И учителя казва, усмивката е цветът на човешката душа. Значи тук трябва да разберем. Усмивката не е качество на ума, даже не е на сърцето. Говорим за човешката душа. Лесно, лесно е, казва учителя, да се освободиш от ограниченията. Една-две усмивки. Няма значение в каква трудност си попаднало. Ако можеш да се будиш, е душата в себе си. Една-две, каквато и да е трудност. Даже и да изглежда безисходна. Всъщност за Бог в тебе няма безисходица. Но за твоя ничи сум, даже обикновено нещо може да е безисходно. Значи... И каза очителя. Значи една-две осмивки. И казва още. Ако е въпрос за истинската осмивка, рядко ще я видите. Ще обясня. Това е осмивка, в която тайно участва на по-висока степен духа. Тази осмивка е гласът на духа. Тя е неземна. В Египет се е наричали неуловимия иероглиф. Тази осмивка не е като усмивката на душата. Тя е много по-висока. Ще обясня. Тя не дава утешение. Тя дава тотален скрит възход. Тя дава вдъхновение. Нещо много дълбоко. И така. Усмивката на сърцето е тиха вътрешна градина. Тя е звукът на чистото сърце. Усмивката на ума не искам да говоря, това е, но ако трябва да кажа нещо, това е усмивката на сервитера. Той ще се радва, че ще вземе парите. Това е една приятна усмивка, учтива, изработена по всички правила, но това е нещо жалко. Усмивката на душата е утешение, защото душата е познавач на скрития свят. Усмивката на духа е величествена. След време ще ви обяснявам дълбоко. Тя е духовен остров. Абсолютна несломимост. Това е древна цивилизация. Тя е несмесена с пътя на човечеството. Докато ума, това е вечна тревожност. Тук ума изяжда хората. И да се усмихват и да не се усмихват. Щом е в ума, ума го изяжда. Докато усмивката на духа изяжда ума. Стария, ума е това, е, ума е стария стъмен свят. Усмивката на духа се е родила от покоя на тайната вътрешна сила в човека. Тази усмивка е отломък от древността, тя е насочваща прасветлина. Тя даже не е светлина, тя е насочваща прасветлина към безкрая. Тази усмивка е чисто духовно злато без примеси. Но правя учителя, тя се явява много рядко. Тя не е показ. Тази усмивка излязло излязла от много дълбоко, пресветло, просветлено място. На езика на толтеките, които също са е постигнали, безупречните, тя се нарича Ахарон, на, на езика на жреците. Рядка древна дума нарича се още Третото крило на Орела. Септемрийската лекция, която е най-дълбока, тази година ще говорим и за Бермудския треугълник, и за Тайните на Атлантида, и за Третото крило на Орела. Третото крило на Орела, за учителя също говори, но той го нарича по друг начин, с друго название неведомостта. Не невидимия свят, не незнайното, а неведомостта. Незнайното също не знае за неведомостта. Неведомо значи не се води с нищо. Нещо, което превъзхожда всичко. В заключение ще кажа, че когато едно бедствие атакува тази усмивка, то е смешно и жалко, защото е все едно да тръгнеш с нож срещу атомната бомба. Такова нещо е за тези, които познават тайната на тази усмивка на духа. Това беше за днес, следваща лекция на 4 август.